Да се осмелиш, да шофираш от Манал Ал Шариф, една от най-продаваните и обсъждани книги, посветени на правата на жените в арабския свят, излезе и на български. Съвсем, съвсем приясно е това издание. Държа този роман в ръцете си, чета го откровен разказ от първо лице единствено число, който успява да ме удиви, въпреки че съм чувала за историята на авторката Манал Ал Шариф, която вече не живее в Саудитска Арабия. Добър ден, на Мохамед Халав, който е и инициаторът на това българско издание. Добър ден. Как стана така? Всъщност, препоръчахте издаването на тази книга? Аз се получих тази книга още миналата година. Я прочетох. Бях много впечатлен от това, което разказа и което тя фактически, макар че аз съм много запознат с положението на жените в арабския свят, но въобще не съм очаквал, че до такава степен е, жените е, са подложени на такъв е, термози, терор и терор и, и просто се обърна към различни издателства в България е, с една молба да запознаят българския читател с е, тази история, защото е много важна. И веднага се съгласиха от издатуството вакон. И аз много съм благодарен и мисля, че българските е, граждани, които ще имат, възможност е, да я прочетете, ще се уверят в това, че е много важна Има какво да се научи от е, този роман, който всъщност е историята такава, каквато е на самата авторка, на Манао. А, как се пробужда една съвременна саудитка и се превръща от е, ревностно-религиозна в свободна жена? Ето това е моментът, много важен, защото тя си просто е, разнала в едно много религиозно семейство, много така е, фундаменталистически такива е, традиции има и тя, когато беше на 14 години, дори и тя търмозеше и нения е брат, тя му сгори видеокасетите, а за да наслуша музика, тя му изгори книгите на Агата и Кристи и така нататък. Обаче в един даден момент тя си разбрах истината и видя, че всичко е заблудено с тази религия и просто разкри и същността. На това, който тя живее с нейни жени, нея приятелка и така нататък и се облъчи и бунтуваше срещу самата система. Аз се поразих от начина по който тя описва своя бунт, зародише на своя бунт. На практика тя работи в една защитена среда, американска компания, в която вътре в рамките на това предприятие, жените имат досек. С автомобили. Самата тя е учила в Съединените щати, ако не е се лъжа. Там също да, компютърни науки. Т.е. Да. говорим за един особен феномен в Саудитска Арабия. А, жени, които са образовани които работят и същевременно с това са били ограничавани системно техните права и са били подлагани на абсурда да трябва да използват мъже-шофьори, които в а, изолираното пространство на анонимния автомобил са можели на практика да злоупотребяват с тези жени, а вместо самите жени да се грижат за собствената си безопасност и да имат право да шофират. Абсолютно това показва лицемерието на арабски, арабското общество. И лицемерието на самите управляващи, управляващи в Саудитска Арабия, защото позволяват, например, в този комплекс на нефтената компания, Арамко, да има абсолютно жените и другите, да имат всички права да карат колите, да ходят заедно с мъжете, да си ядат в ресторантите, да, да си пият кафетата в различните сладкарници и кафенета, но вън нямат никакви права. Между другото, Манал описва много точно това всичко. Uh, в същото време искам да ви кажа, че uh, не само това, този вид ограничение, ограничението uh, на всичко това. В Саудистска Арабия има една полиция, която uh, така наричана морална полиция, която следи абсолютно всички хора, всички жени. Uh, um, се, намецва се в детайлите на личния живот на хората. Не само момичета и жените, но и в детайлите на живота има много истории. Има много истории, страшни истории следяне на следяне на, на прогонване на момчета и момичета в колите до такава степен, че имаше катастрофи, стигнали до смъртта. Смърта на тези хора... Uh, арестуват ги. Това, което тя го казва, как преживяла в задворите, това да, uh, когато тя се облъчи и започва, излезе и почва да шофира колата и си направи видеоматериал и го пуска в социалните мрежи и, и в uh, когато 700 хиляди саудийска граждани го следяха и това възбужда и uh, жените, другите жени да я последват. И това uh, накара uh, правителството и държавата в Саудийска Арабия веднага да вземе мерки и да я хвърли в задвора и така, за да може да показва на другите хора внимавайте, че това ще бъде а, една а, една стъпка, която ще ви, ви вода до по-големи репресии. Всъщност, книгата започва точно с момента на този арест. Арест е извършен от религиозната полиция. Един любопитен детайл. Манао се обажда на полицията, за да разбере дали има заповед за нейния арест и разбира, че няма. Тоест, това са различни служби, като религиозно-моралната полиция, така да се каже, прави нещо като граждански арести абсолютно не е наказуемо и непроследимо. Те имат абсолютно тази полиция, религиозната полиция имат много правомощия и могат да арестуват всеки. Аз мога да ви кажа, че например, те рекотирали дори сервиторите в ресторантите. Ако едно момиче отива с едно момче в ресторанта и, те, и той не се обажда да каже каква е връзката, какво правят в ресторанта, той подлаган ще бъде подложен на такова е, депортиране от страната, защото ние се знаем, че повечето от тези серветиори и работници в ресторанти в тази сфера на е, услугите, те са от други държави от арабския свят и затова ще е, бъдат наказани с депортирана. И затова те са длъжни да се обещават на тази полиция. Тази полиция просто е за радост е, от както взеха мерките и новите закон и решение на принца Мухамед бен Салман а, беше ограничена много правомощната на тази полиция. Това беше може да се слуша музика, може да се вече има и кина в Саудистка Арабия, но според мене това не а, промяна радикална в живота в Саудистка Арабия, защото самото общество консервативно не приема промяната. Но така иначе, а, този принц иска да преодолее по-нататъчни такива бунтови, защото даже New York Times за тази книга и за историята на Минала Шариф той счита, че нейния не бунт влиза в рамките на арабската пролет, която беше 2011, 2011 година, макар че арабската пролет взе друга посока не е желанието посока, но ние виждаме сега имаме второто издание от арабската пролод, който тази младеж. Точно тази младеж, която тя принадлежи, това са цифрови млади момичета и момчета, те не приемат абсолютно вече това, което предлага на тях и това, което е намесване в техния личен живот. Дигиталното поколение, впрочем, видях вълна от възмущение във връзка с едно мобилно приложение, което дава възможност на мъжете да следят местоположението на своите съпруги в Саудитска Арабия. Наистина и това предизвиква а, така вълна от гняв а, именно в по-младите и в а, така наречените а, дигитални а, нови поколения. Но вие казахте нещо изключително интересно. Това, че в рамките на Саудитска Арабия, тези, които работят за американски патролни компании, на практика в рамките на работното им място, могат да упражняват всичките права на свободни хора. А и този двоен стандарт, който се упражнява от страна на Саудитския режим към собствените им граждани, за който ние знаем по-малко, отколкото за другия двоен стандарт. От страна на големите световни лидери, включително Съединените щати, включително а, Европа, затварянето на очите пред състоянието това в Това е голям проблем. Не само в Саудийска Арабия, в целия арабския свят. в спетро много неща, отношението, економически отношения, политически отношения. В момента Саудитска Арабия е съюзник на Съединен щати и в борбата с тероризма между кавички. Защото фактически това, което ние преживяваме Uh, в Европа и в арабския свят точно за този лахабизм, който беше uh, uh, разпространен в Европа, в сред диаспорите, в и арабските диаспори и в арабските общества, ние сега плащаме висока цена. Затова, за съжаление, вие ако забелях в самата книга, тя казва, че поколението на 70-те и 80-те години всички са екстремистки настроени, защото това фактически е резултат от образованието. Аз вчера четох още едно съобщение, което потрясавещо, че направени една анкета в една заведна европейска държава за учебниците в арабския свят. Това, че те просто отделячават учениците и студентите от това реалния свят, който това и те просто ги насочват към оразата и към насилието. Много ми се искаше да не говорим за тероризъм днес. Обикновено това ви се случва. Медиите ви търсят по темата тероризъм, защото сте познавач на Близкия изток. Макар, че ние виждаме и в Съединените щати, и в Нова Зеландия, само последните два примера, тероризма в Франция вчера Корен. беше осуетен един. Тероризъм на бели, супермасисти, расисти, но вчера излезе първото видео от 5 години насам с Ао Багдати. Жива ли е главата на ислямска държава? Жива и много по-силна идеологически, защото тя беше победена географически. В Сирия и в Ирак обаче много още силна рекутира чрез социалните мрежи. Това показва Последните атентати, които се служиха в Нова, в, в, в, искам да кажа в Шри-Ланка и това, което беше и днес, в, вчера в Книсет, в Съединените щати, това са всичко в рамките на това, което е противопоставяне и това образата, която разманява в абсолютно социалните мрежи срещу едни религии и другите, срещу други религии, срещу младсенствата. А, искам да ви обърна в Внимание, излезе една книга много интересна в Франция на един франски писател от ливански происход, Амин Малов, се казва Потъването на цивилизации. Според него няма себлъсък на цивилизации, има потъване на всички цивилизации. И тази книга е много-много интересна на българските читатели, които се занимават с тази материя, защото просто аз на самия чело още не знам френски, но четох части от нея преведени. Просто бях просто много впечатлен от този писател и това изводите, което той е стигнал от това, което се случва около нас в света. Много благодаря на Мохамед Халав. Тръгнахме от книгата на жената, която издига своя глас срещу забраната жени да шофират в Саудитска Арабия. Манал ал Шериф, нейната книга Пробуждането на една саудитска жена да се осмелиш да шофираш, вече е на български. Говорим за книги, но всъщност говорим за ключови и важни процеси в съвременния свят. Още веднъж благодаря. И аз ви благодаря.